بسم الله الرحیم معرفۃ المتالف والمختلف دمتالف او دمختلف معرفت تعریف د دې لغتن سره د متالف اسم فاعل د من الاتلاف به معنی الاجتماع والتلاقي نا د را جم کدو او د میلادو او دا ژید د نفرت پوې په خبربانې لکه اطلااف و محبت سره را جم کدو نفرت لو وي یو بل نه ل والمختلف اسم فائل ده اختلاف نزود ده اتفاق ده <تصفيق> استلاحاً ده ستاوي انتتفق او الالقاب اتفاق راشي ده ده لقبونو او الكناء یاد کنیو او الانصاب یاد نسبونو خطون وتختلف لفزن ها؟ <تصفيق> او لفظن فقسیی اختلاف وی امسیل ریس لک سلامن و سلامن اول پر تخفیف د لام دے او ثانی ب تشدید د لام دے دارنگے مسور او مصور اول پر قسری د میم او سکون د سین دے او واو مخفف د تخفیف دے مسور او سانی په زمید میم ده او فتحه دې مشور او تجدید ده ده او بزاز او بازار اول اخر دا غیر زادا او سانی اخر دا غیر ارا او ثوری او توزی اول پساس او را سره ده او دویم پتا او ساسره ده هل هو ذاابتتون ویدې سزاابته شته وی سر هو لا ذاابتله هو اکثر چې د هغې سزاابتې لکه سرتې شارې د وجهې د دو قثرت دخوروالي د دی نهما یزبت بال حف mm -hmm. په حفظ به هرفیسم دپاره ضبط ووي کللو اسم ب هر یو لا لا حدا. ومن هم ما له ضابتتون وه قسمان بعضې لره ضابتوي او دا دوه قسمري ما له ذاابتتون به نسبتېغ چې غیر ل اضابتوي په نسبت سره کتابې خاص له او کوته خاص سا یا خاصو کتابو ته ممثل نه کوله ان نه کوله ما وقعاف صحیحین و ټولغ چې واقعې شويدي په صحینو بخاری او مسلیم شیل کې. او موتاکی یسار ندا فهول بی المسنات دیکی اول یادا دوٹکی دی بیا محمل سین دے الا محمد بن بشار فهول بی المواحدہ دا پبائی سره سر ده. او سمع المعجمہ بیاشین معجمہ دے <تصفيق> وردی دا پارا زابی ترالا ماله ضابط على العموم أغیر پر عمومی ضابطوی اعلی بالنسبه لیکتاب او کتب خاصه نو په نسبت سره او کتاب ته یا کتب خاصه وتا مثلا نقول او محمد صلی الله علیه وسلم كله مشدد دا ټول بلام به مشددی مگر پینځه ثم نذكر تلك الخمسه ابیا دا پینځه ذکر کو اهمیت او فایده ده دی معرفت د دینو ایمه محمد علم الرجال د مهم او اهم خبرو د اسماء الرجال نه دی حتی قال علی ابن المدینی علی ابن المدینی ویلی اشدت الشیفه ما یقع فی الاسماء ابن المدینی به ټولو نزیات غلطی په اسماو او کې کی واقع کیږي <dış> لانه شیون ځکه دا زبردست دا او یو شی دی لایت خلول قياسه قانون پکې نه داخليږي ولا قبله شیون نو مخکې څه شي شې چې يدل دلالت کې ولا بعد او نه پس شېش تا وفایده تو فایده دې سره تکمنه فی تجنب الخطا ویدی کی حفاظت دے دزان ساتورو دخاتانه او عدم وکوپه د کیده عشر د تصانیف ون پدی کی سری المختلف والمختلف ل عبد الغنیب بن سعید رحمه الله اکمال ل ابن ماخولا و زیلہو دغی حاشیہ د بی بکر ابن نقطہ تھا نو ګره په هر شی دی علما وسکړي او خدای دې غواړم چې الله دې د قبولیت مرتبې تور تور شي او مولا دې الله په علوم باندې سعید د فائدې توفیق راکړي وصلی الله تعالی علیه